din credinși, care a prins Sfânta Evanghelie de astăzi, am auzit cu toții despre felul cum Mântuitorul Hristos a vindecat pe un om stăpânit de diavol. Un legion de diavol spune în Evanghelie, că avea, căci înseamnă șase mii. În limba latină, legiune este o companie sau a să un de 6.000 de șase de ostași și aici șase de dialog. Toți suntem interesați și îngândurați când vedem cât e un om demonizat, care cam peste tot acum, mai ales în ani de fericire demonizările s-au triplat. Acum, 60 de ani, când eram tânăr aici, nici nu am auzit poate să fie vreun om sau o femeie demonizată. nu bine că câte care avea epilepsie, e o boală care pare că e mai tuturor, dar ca în ultimii ani demonizări nu s-a mai văzut așa. În toată istoria biserii și noi. Evanghelia de astăzi ne dă răspunsul hotărător. Ce se întâmplă de ce se demonizează unimă. cum pot fi izbăviți, cine poate să-i izbăviți și ce ror are această pedepsă pe care Dumnezeu o o bade peste anumite persoane. Mai întâi se amintim Sfânta Evanghelie, Mântuitorul Hristos era în partea din nord a Țării Sfinte, în nordul Țării Sfinte se numește Galileea și acolo este un lac, lacul mare de tot, se merge cu vapoarele, e zâng de de, adânc de, de metri, Marea Galilei se mai cheamă, sau Marea Tiberiadei. Și mântuitorul de pe malul acesta, de unde este Izraelul sau de unde sunt evrei. a trecut pe peste lac cu corabia în partea opusă, unde nu erau evreii. Acum Acuma zona aceea era în ultima vreme stăpânită de Siria, să se numea Gadara sau Gherghesa, așa o provincie, cu niște mici localități, cu niște strătucuri, cu oameni sărași, ca peste tot. Și trecând dincolo peste lac, peste Marea Galilei, iată, urcând pe diavol, acolo e tari în noi am fost pe acolo, deodată, dintr niște râpii, din niște peșteri, a ieșit un om gol, zrobit, legat cu lanțuri și lanturile rupte, un om întreșit. Desigur că oameni ne înfiorăm de omul care îl auzând că îi stăpânit sau îi de diavol. Și Mântuitorul s-a oprit. Și el striga, diavolul vorbea din om, Asta cum se întâmplă pe la cei demonizați, dacă mai ați auzit de multe vremi, că nu mai vorbește gura ta, ci demonul din tine vorbește prin gura ta, că acum ai cântat din corp. Și el îl spune și vrea, cu o memorie extraordinară, cu prezizic cuvinte, nu așa aiurite, și clare. Dar omul dacă se deșteaptă din criza aceea, nu știe ce a vorbit. Asta este primul să văzut că atunci când demonul este îngăduit de Dumnezeu pentru niște păcate, o să mai în timp, ca să el, atunci funcțiunile creierului a vorbirii omului, chiar unii tot trupul său, este posedat, se cheamă, sau stăpânit de demon. Este un lucru înfiorător. Dumnezeu ne-a făcut să fim oameni întregi, să la minte, sănătoși, creștini buni, curați, rugători, să nasc în să mergem regulat la biserică și toate faptele bune să le facem. Dar iată că pentru păcatele cele multe ale noastre, și ale părinților noștri, și ale copiilor noștri, iată că unii se demonizează. Ei bine, mai întâi ce a făcut Mântuitorul cu acel om, zdrobit, legat, lanțul lui rupte, atât de multe puteri are demonul, că la el orice lanț ai pune să-l ieși un bolnav demonizat, el poate rupe. Atâta putere are, omul nu poate săracă, se demonul din el. Că nu mănucrează omul ce vrea, și atunci când de lui îl creează puterea demonică, și diaboli, sunt nu sunt pisici, sunt îngeri, uh, că căzut din cer. Și-a strigat demonul din cel îndrășit. Iisus, Fiul Dumnezeului cel reviu, ce ai cu mine? A să mă chinuiești înainte de vreme? Dacă ați citit cu atenție, nu o să mai citiți altceva numesc? mă știți aceste evanghelii, se vede ce spune demonul, și-a venit să mă chinuiește înainte de vreme, ce înseamnă asta? Diavolul a simțit și el știa că e înjără. că Dumnezeu va chinui în veci pe diavol, pentru că ei au înșărat toată lumea. Ori iadului pentru diavol sunt de neimaginați. Deci vedeți că diavolul, deși nu era un iad, era pe Pământ, vedeți cât suntem de chinurile iadului cel mai puțin suntem de chinurile iadului, omul, mai ales cel care e cu paharul, cu glumele, cu necredința, știe și romanii, și mai banii, aia și banii, glumei Deci vedea, fiecare la vremea lui va vedea și înseamnă în Înger, și înseamnă în diavol, și înseamnă în Rai și iad. Cei care iau viața așa în, în glume și în, în vorbe de șarbi va da singur socoteală, o cocktailă, dar va începe să vadă cu ochii ce este în cer și ce i-a răzut cu iadul lui. va fi chiar sârgit. Și atunci a, a zis iarăși demonul, dacă mă scot de aici, ne scot, ce-a la plural vorbea, erau șase mii, la om și în orice, Duhurile sunt foarte numeroase unii ori. Dar nu înseamnă că, dar, și cum am încăput atâtea Duhuri, dar pe acum nu mai aveau trupuri, ei sunt Duhuri, deamore. Când sunt mici, când sunt mari, o să, fiecare când o întrește de la vănile văzduhului, o să vedem atunci, dar nu să avem cui mai spune, sau cui să ne căim, că n-am crezut că trebuie, sau nu ne-am pregătit pentru viața de din Și-a spus, dacă ne scoți, ne voi să ne ducem într-urma de forță, ce învățăm de aici? Că nu intră în oameni, nici în porși, nici în alte animale fără voia sau îngăduința lui Dumnezeu. Și când a zis, dă nevoie, dar să ne ducem acolo, că iată ieșim din el. Mântuitorul îi ierta pe deavole și spunea, ieșim din zidirea lui Dumnezeu, spune Sfântul Evanghelist Luca. Dar atunci dă nevoie să ne ducem în porș, dușeți-vă! Și în clipa aceea, în foarte puțină vreme, fiindcă acolo Marea Galilei este adâncă, încă de sute de metri adresime și-i mare, uriașă! Unii erau, ei erau pe malul nostru s au aruncat în prăpastie porșii aceia și-au demonizat. Deci, bieți că pot intra și în animale! Sunt demoni! Intru și în dar în special în porși, că e simbolul murdăriei, simbolul păcatului, simbolul noroiului. De acolo unii noroi mai adânc, se soarge mai cald, acolo și în se trezește ei, bine! și simbolul omului care nu știe să se conducă. Omului care își bate joc de sănătatea lui, de tinereta lui, de viața lui, de femeia lui, de copiii lui, și să se face de râsul râsului în sat, și să se face mai zis de râsul îngerilor din cer. Giniți-vă numai la un om care toată ziua-l vezibea. Este un om demonizat. Să nu credeți că o exagerăm ceva. Dar o să revenim. Și s-au aruncat porții în adânc, auzând doamne din sate, acolo din apropiere, i au ieșit înainte, Doamne, nu știe că e Iisus Hristos, că e Mântuitorul lumii, Te rugăm, întoarce-te înapoi! Nu mai intra în cetatea noastră! Erau cuprinși de frică, dar ei nu credeau că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeului Cel Viu. Dar de frică, ca să nu le ucedă și porții doar de acasă, l-au rugat toți înapoi de venit. Și s-a întors Că ori de câte ori vrei să faci voie, de Dumnezeu, îl chemi pe Hristos la tine. Iar ori de câte ori îți faci de cap și eu și să și fiecare, și ne plăm cu dețiri, și cu certurile, și cu jurăturile și cu bătăiile, și cu desrunările, și cu toate urjiile care le știți mai bine ca mine, atunci noi îl anunzăm pe Dumnezeu de la noi. Doamne, duc că acum ne-am timp, acum mă la un chef, la o nuntă, mă duc la un mă duc la desfrâ, am alt grijă acum! poate vin la văd dacă mă ies! Ei bine, aici e totul! Depinde fiecare creștin cum își înțelege rostul vieții și își duce vea. Deci Evanghelia pe scurt asta este! Cel demonizat avea șase mii de duhuri de diavol, Hristos l-a vindecat, demonii s-au prăbușit în adâns cu porți cu tot ori și simbolul păcatelor celor urute, sau moșirii, a micurăției, și cel care a fost bolnav a căzut la piscioare lui Hristos și a zis: Doamne, fă-mă și pe mine cu tău! Și nu! Du-te la casa ta și spune câte s-a făcut Dumnezeu! Adică mărturisește la oameni, așa stă minune! Și acum o întrebare serioasă. Noi știm că în ultimii ani, de atâta ferișirii, ca să nu zicem și lumea s-a demonizat! Mulți pași. Sunt numai la noi, mulți să știți. Este un lucru înfiorător. Va au apărut și așa numite sataniști. Ce n-ați auzit despre ei? N-am avut în viața noastră și în istoria neamului nostru, noi n-am avut oameni care să se facă ca diavolii. să eu fiu de secte satanică și o de direct cu diavolul. să se Dumnezeu. Sau dacă întâlniți un asemenea om cât mai departe cu zis, ce vă rugați, să face sunt acruci și veți scapă. Aceștia fac și cring, mare copii și pe oameni maturi, au anumite semne satanice cu care taie pe oameni. Asta auze la Constanța și așa multe părți ale țări. Ei bine, ne întoarcem la cuvântul acesta. De ce se demonizează unii oameni? Sau de ce Dumnezeu îngăduie unii ori deavolului să intre în om? Iată motivele principale. Întâi, necredința acelui om sau slaba lui credință. Apoi, acel om care este lovit de demoni este că a fost casă a păcatelor celor mari. Ori a făcut mult, multe, ori a făcut desfriuri mult, ori este un mare besit și în jurul de toți Sfinții care îi are el în cap. Așa cum întâlnim și auziți pe jurul cârcemilor. Nu e voie să mai intrați înăuntru, și auziți acolo. Pe acum. și în special, și partea femeiasă, când a început-o de-a de deci, o demonizare în masă. Pețivii sunt oameni demonizați, Să nu mă ocărâți că spun minșuni. Cum, un, un mare adevăr, și pețivii sunt dintre tibii, oameni demonizați. dacă sunt și femeile lor pe la de cârciuni, păi atunci ora diavolului este completă. Cine să mai pe copiii, cine să-i mai speri cine să se mai dea ei de ei din mâncare, cine să mai facă economie din puțini gorogani că ți ai ajut, dacă unul sau chiar amândoi cheltui timpul și subletul pe Unii sunt casa deatărilor. Cel mai stemonizat loc din lume este următorul. Întâi, cărciuma și apoi casele vrăjitoarelor. Nu e așa că s-au măsut grăjile. Nu e așa că când ai ceva o grijă nu sunt la Părintele? Și mă durează tare, că așa el mă doar, că mă și așa. Mă... Deci tot la un diavol deci. deci, e. Deci, femeia pe diavolul e lucrează. Când la ea sau la el, să-ți să ghișească viitorul, și, o ce, toate sunt lucrări ale diavolului. Deci, omul se demonizează, întâi, pentru păcatele personale, apoi, pentru păcatele copiilor, că nu i-a crescut în frica lui Dumnezeu, apoi, pentru păcatele părinților care au murit. Și știi ce greșeli mari orice a avut și nu le-au ispășit. Sau pentru necredință, sau pentru alte altă ale a lui Sunt mai multe veduri de demonizări. Sfântul Apostol Pavel îl chinuiu un diavol. Știți Sfântul Sfânta Evangheliei, știți Sfântului Pavel. Și de trei ori m-a rugat lui Dumnezeu, Doamne, îndepărtează acest demon de la mine. Dar nu era demonul care l-a demonizat, nu-l lobea jos, noi l cel îl chinuia, dar tot demonul era. Deci, de triun a rugat și a zis Domnul, destul este darul meu care este într-o tine. Adică, rabdă acest timp al pentru ca să nu te mândrești. Că Sfântul Pavel era extraordinar, mare apostol, când vorbea el, cu putremura lumea. Și iată Dumnezeu, deci destul este darul meu care este într-o tine. Rabdă. Și până la moarte, el a avut un diavol și meu, episoadele din Noul Testament. Deci vedeți că și sfinții unii sunt chinuiți de diavol, dar pentru ce aici? Ca nu cumva mândria, că toți omului supus neputințelor să-l pe Sfântul Pavel. Deci vedeți? Așa că nu vă miră. diavolul și pe sfinții îi Și Citiți de învețării sfinților. Unii ori se luptă cu corp cu apoi cu și pe creștinii buni îi Dar numai un lucru să știți. Nu intră înăuntru loc, îl din afară, cum ți-ar trebuie un tălhar, <sus> în par de casa, dar nu intră înăuntru. Or, la omul demonizat, care are păcate în el sau familia lui, și el a ajuns în halul acesta și îl trântece și îl drobește, acesta este intrat deja în casă de alun. Una se cu demonul din afară, el să avară și tu te atacă și tu dinăuntru cu rugăsunea că n-ai cu altceva, cu arme, nu poți să faci nimic, cu Sfânta cruci și cu Saltirea și cu rugăciunii neschetează cu lapte, Și cu post. Rugăciunea cu postul sunt apsaltirii și sunt aprucusii. Dacă vrei să ai alte medicamente, mai dea să spovedanie și mai dea să împărtășani dacă ai din ligari. Cu aceste situații poți să stăpânești sau măcar să struniești sau măcar să rușinești pe diavolul. Și-ar putea stăpâni. Și nu credeți că numai la Dumneavoastră sau la numai anumite oameni vine diavolul. Nu este om care își nu fie luptat de deavol, fratelor. Spune Sfinții Părinți că fiecare om are de-a dreapta un niger, nigerul lui păzitor, și de-a stânga un demon, care îl chinuie. Nu te las de fiecare, nu te las de fiecare, nu te las şi de fiecare lucră tare. Nu te las de nu te las de fiecare lucră tare. Nu credeți că este bancuri, ce-ți așa copilărești, Fii care la vremea când am plecat de aici și am luat zborul special să dăm socoteala Dumnezeului și celui prea înalt, fiii care -a dus să ne dăm seama și o să regretăm mult, foarte mult în vești, că n-am făcut mai mult, că nu ne-am ostenit mai mult, că n-am folosit mai mult și că am mai făcut pact cu diavolul. Păi bine, iată pe scurt ce priștine pentru care demonii intră în oameni. Nepocăința noastră, amânarea pocăinței, nespovedania, Cârciumile alcoolismul, care face la crezi că România ar fi ajuns în halul care nu ajunge acum dacă nu era la noi atâta desfrâul și atâta alcoolism nu era asta, era soarta României dar așa și-o Dumnezeu dacă ei iubesc mai mult veția și destruul, și-o omoară și copii ia dă mai mâna străinilor ca să-i iei și laptele de la bagiul și cam așa se vede nu ne nevoie să vă mai sticăm. Merităm din păcatele noastre aici. Unii, nu spun adevărul. Alții stași în ghid, merge așa înainte. Dar nu-i spui realitatea. Altul nici nu-i pasă, altul se ia cu ghețea, cum vedeți, altul cu alții, cu toate aceste. Deci, nu uitați, discutați. Dacă vrem să scăpăm de diavol, să-ți scoatem întreg din inima fiecare dintre noi, și din casele noastre, și din sufletele noastre, Trebuie să facem următoarele lucruri, să nu duminica de la Sfânta Biserică. Sărbătorii și duminicile, nu zile de târg, de convers, de afaceri, sunt zile și ceasuri sfinte când se săvășește Sfânta Liturghie. Am mai spus-o și o repetăm, Sfânta liturghie salvează lumea, Sfânta liturghie mântuiește lumea, Sfânta liturghie scoate sufletele din iad pe care nu vrea Dumnezeu și care se mai puțin încărcat de păcate și duce în Rai când, când se scoate cortișelul. Sfânta Liturghie a duce face în lume, în sat, în casă, în inima ta și a mea. Sfânta Liturghie este mântuirea lumii. Deși El a lăsat-o Hristos și a fost să faceți așa liturghie într pomenirea mea. De aceea, primul lucru, nu lipsiți Duminica de la Sfânta Liturghie. Al doilea lucru important în care alungăm să nu lăsăm pe diavol să se apropie de casele noastre, este rugăciunea de acasă. Rugați-vă mai mult acasă. Prea puțin ne rugăm și prea mult povestim la cumătru, la cumătra, piste drum la că se miară dincolo la vecina, dincolo, ce și povestim să face sară. ce sară ne trezim și cu vaca nemulță și timpul cheltuit și așa mai departe. Eh, vedeți? Deci, hai, eu știu că românii sunt oameni de ofiri, e blavioș, și eu tot de la țară dintre dumneavoastră, dar hai să punem o leacă, temeliv, nu vedeți că ne dușim de râpă, vreau să Și anume, deci, prezența regulată la Sfânta Liturgiei rugăciune mai mult acasă. Și care, cea mai puternică rugăciune care trebuie să o face, mai ales înfotriva este Sfânta Saltirea. Și este Saltirea. Cu acateștele sigur că da, dar ca Saltirea nu are putere. De-așa e tot și cum să știesc psaltirea și cumătiem? Păi te tem, înseamnă că cu mătru e lângă acolo. Și te ies, frate, sorul, bate-o leapte, mătănii, poți de jatul, jumătate de zi. Dacă îi vezi prin ecazul mai mare, nu mânca până seara, că nu mă va deloc. Îi mai sănătoare. Deci rugăciunea, începând cu psaltirea, își rugăciunea de dimineață, de seară, unul a faptit, dar și el așa Dar când e vorba de duhuri necurate, ps ce trebuie să mai facem noi pe lângă acesta? Ca să scăpăm sau să nu se lege diavolul de casele copilașe noastre. Să ne spovedim mai 10 de distras. Nu din paște din pași. Apoi și rămân spovedi la pași. Aștept pașele și la? Un păcat de moarte pași. Nici nu mai la pas la peșun. Cel puțin, spun, se de patru ori pe an să te spovedești. Ori acum, când s-au mulțit demonii, să cuvine măcar o dată pe lună. Ați preoți. Acum a pus la satele mari, două rânduri de preot. Aveți înschisuri, mănăstele sunt despre două de să dă să și acolo. Dar cel mai bine la preotul satului său. E preotul tău, e păstorul tău, eu, te botezat, el te va prohodi și așa mai departe. Odată pe lună, Sfânta Scovedan, iar am părtășanii, așa cum rânduiește preotul. Nici prea rar, nici prea des, cum se întâmplă unele părți. Din lângă acestea, nu uitați spunta Milostenie. Nu, noi știm că suntem de la țară. Să nu știm să țara anului. Ză și unii, și cred că nu au greșit. Mulțumim Dumnezeu că nu avem prea mult. că Dacă am avea prea mult, am mutat de Dumnezeu. Atâta cât este greu, nu da Dumnezeu. Iată, s a făcut soiul, păsorii, s a făcut și grâul, mănăstirii, păstau înainte, trebuie să aveți în stati, soarele ne încălzesc, Dumnezeu nu ne-a părăsit, nu mai goșim pentru lucruri pământești. Cei neboșesc pentru pe pământesc sunt cei care fac afaceri și nu le merge bine ca afaceri. Iar noi suntem mai iubi Dumnezeu, avem biserică, avem mănăstiri, avem o țară extraordinară. Noi am văzut multe țări în lumea asta. Din afaceri de Dumnezeu parte și din lumea cea veșnică. Sunt ne nispat afară de acolo. Dar vă spunem, e o țară ca o grădină. Deși e mulți care, creștini, care-i hai la români. Bun, nu zice zi nimic, că hai acolo să ne îmbogățim. Dar țara asta e sfântă. Și cât timp noi, eu luptat cu diavolii, ne văzut, văzut, bineînțeles. Și continuu fi noi da, și creștini buni la noi acasă, nici diavolii nu vin să ne tulburim, e așa din afară, și nici străini, băi, serăștia să roagă, toată ziua fac cuș, n-ai și pașii cu ei și crușele noastre, și rugășunile noastre, și posturile noastre, și lacrimile mamelor, și suspinele vădumilor, și plângerea bătrânilor, și curăția feșoarelor, și a tinerilor, și seriozitatea bărbatilor, vor toate demonii din țara asta, și văzut, și nevăzut. Și cei care au iare, și cei care au altceva. Să ne rugăm, Bunul Dumnezeu, ca să ne păzească țara și pe noi de diavol, de patin, și în special de alcoolism și de desfrâi. Atâtea două patini au decimat și au ucis țara noastră România. Nu putem să spunem mai mult, că am putea spune și un cuvânt mai greu, dar poate ne temem. Nu ta cărcema este casa de A Ai intrat acolo, numai că ai intrat să cazi pe cineva, să spui la duhovni. acolo unde sunt jurăți, în toate mulțările să vorbesc acolo, să te duci! Nu! te de parte, duce pe altă uliță, ca să nu, știi că în casa lucutare, să bezi, să bat oamenii, femei, păcate, urzii, vorbi, să fugi de casa, că acolo sunt deavoli! Am mai repetat, cei mai mulți diavolul se află în casele vrăjitoarelor, în cârciuri, și în casele de destru, pe care fratele ăștia care îi zic le-au șaput să le deschid acum. Iar noi să fim cu Hristos, să avem nădejde în Dumnezeu, să ne închinăm și unii merge să aveți crușe la vânt, și în, în casă, cu ca crușe și cu postul, și cu psaltirea și cu prezența la biserică și cu lacrima dumneavoastră și cu rugăciunea și cu cuvântarea preoților, va salva și România și casele noastre și mănăstirile și toate de diavol ca bunul Dumnezeu, cu rugăciunile Preacorației Majestare să ne întărească, să ne putească putere, să ne izbăvim de diavol, de patim, de fără de leg, ca să ne mutim cu toții în numele Tatălui, al Fiului, ca Duhului Sfânt. Amin.